Egunon? Baita zuri ere Ebaki bat jarriko didazu? Bai, barkatu baina hemen ezin da txakurrarekin sartu Ha ez? Ez, hor jartzen du, animaliekin sartzea debekatuta dago Barkatu, enaiz konturatu Kampoan lotu beharko dut Bai, eskerrik asko